Ой, була на світі та удівонька, Трьох синів мала, ночі не спала, їх доглядала, Чистим любистку синів своїх милих купала. Що один з трьох синів знавсь Івашечко, Бога не боявся, хати відсурався, До панів найнявся, Килимом під чоботи панські послався а що другий син звався Василечко. Він потиху встав, скриню розрубав, скарби всі забрав, матір свою рідну неньку, свою бідну обікрав. Щонайменше з трьох синів був незнайчко. Стріли його люди, розкололи груди, на очі наклали полуди. Ніколи ж він світу Божого бачить не буде. Прийшла мати до Івашечка, голодна стала, до вікна припала, плакала, ридала, руки свої схудлі простягала. Вибіг, синок, кричить, сердиться, моя хата з краю, я тебе не знаю, іншу матір маю, її пою, її кормлю, її доглядаю. Прийшла мати до Василечка. Голодне стала, до дверей припала, плакала, ридала. Василечком ріднесеньким сина узивала. Вибіг, синок, кричить сердиця, моя хата з краю, Василя не знаю, інше ім'я маю. Себе кормлю, себе пою, про себе й дбаю. Ой, додому вдова повернулася, на землю упала, коси собірвала, життя проклинала. До сина свого до найменшого промовляла «Ходім, сину, ходім, синочку, зігнімось, як лози, станем на дорозі, на лютім морозі. Може, хто з прохожих зглянеться на наші сльози?» Йдуть вони тужать степом селами. На їх голосіння дають їм каміння, лушпиння знасіння, «Великий ж твоє праведний». Терпение. 1908.